Вона знала, що з дитиною. Це він переживає її страх. Це вона, мама винна, нагодувала малого скаженим молочком повним адреналіну. От воно й плаче. Того вечора Софія погодувала сина грудьми. В останнє. На ранок молоко пропало. Висохло, мов річка у спеку. А м'якову вона так нічого і не сказала. Страх приходив ночами. Він тремтів і дзищав у ній, Наче спіймана павуком комаха, він гриз її зсередини, немов голод. Це відчуття ставало ще більш моторошним, коли всі засинали, і вона залишалася з ним сам на сам. Тоді страх заповнював кімнату, вилазив із кожного кутка, відлунював кроками по коридору, видзвонював стуком у вікно. Спершу вона пробувала боротися з ним логікою. Змінилися часи. Ніхто не прийде, не відбере її у сина не 37 сьомий рік. Потім Валеріанкою. Не допомогло. Якби можна було з кимось поділитися, розповісти. Та Юлька вагітна – не можна її хвилювати. Вікторія далеко, а Максим йому не можна. Він не зрозуміє. Мамі. Мама зрозуміє, але не можна. Зранку, виходячи на свою шахтарську вахту, вона часом зустрічала симпатичного чекіста з вусами який також поспішав на службу. Інколи він минав її, наче не помічаючи. Інколи посміхався, інколи вітався. Софія пробувала вивести якісь закономірності. Не одразу, аж через півроку, під час наступної вахти вона зрозуміла, в чому річ – все залежало від того, чи були на вулиці люди. При свідках афішувати факт їхнього знайомства не випадало. Та порожня вулиця кликала на його обличчі усмішку, а той не голосне, як справи. Як справи, справи просто чудово. Краще не буває. Напевно, ці люди не гірше за неї знають про її справи. А може, не така вона вже й велика птиця, щоб ними так тяжко цікавитися? Проте Софія стежила за кожним своїм словом і кожним кроком. Коли в учительській починалися дебати навколо якоїсь публікації в огоньку, вона виходила або сиділа з незворушним виглядом, наче не читала. Хто вас знає, людоньки, куди ви побіжете ділитися враженнями? Коли шахтарська вахта закінчилася, і Софія змогла повернутися до виховання сина і належати йому цілковито, впав сніг. Навдивовижу білий, навдивовижу холодний і хрусткий. Він лежав собі, потовщуючись щовечора, бо чомусь саме вечорами летіли з неба пухнасті лопаті сніжинки. Напевно, щоб уранці втішити око мешканців міста незайманою чистотою, зазвичай сірих, недоглянутих вулиць. День починався рано. Синочку віначхати, ніж швидше наплакати було на мамину любов до подушки –